Після наради корінні з сотниками, визначивши тих, які підуть у похід, відпустили їх попрощатися з рідними. Поїхали і ми вдвох із чорнотою до монастиря, аби передати молодшому деркачеві інструкції та порозумітися з ним у справі озброєння з монастирського запасу беззбройних новобранців. Залагодивши справу, поспішаємо до Мельників, де готувався обід для дієвої бригади. Коли вже спускалися вузькою уличкою до центру села, позаду почувся крик: «А, Гей, козаки, верніться но, стримуємо коней і озираємося. На горбку старий сивий селянин. Відчиняв ворота і гостинно запрошував рукою Верніться, діти, пообідайте з нами старими, не відмовте. Андрій завернув коня. Та пообідати треба, а чи не все одно де? На подвір'ї зіскакуємо з коней. Старий відбирає з рук повіддя та ми, дідусю, самі коней прив'яжемо. А то вже ні, то вже ні, не позвичаю буде. Господар припнув коней, кинув їм сіна і запросив нас до хати. Старенька зморщена господиня зустріла нас привітно. Вітайте, гості дорогі, проси старий до столу, а я миттє обідати подам. Ось тільки вареничків свіжих вкину до окропу. Поспішаєте ж, мабуть, діти, до походу. «Та не знаємо, як там, чи збираються вже?» Господар зробив заспокійливий рух рукою. «Щойно з села я. Хто пообідав, зібралися, коли зборні і жартують з дівчатами, а ще ж багато дожидають, поки звариться. Для начальства так зовсім недавно баби продукти на обід знесли на кухню до панотця. Та спішити ми таки мусили» бо ще перед збіркою нас чекали у штабі. Звертаю увагу на кінець лавки біля мисника. Лежало там близько сотні позеленілих рушничних набоїв, іржавий ржавий наган, англійський багнет і старовинне сідло, власне, сама ясенева кульбака та стремена із клаптями ременя. «Стара козацька шабля із зогнилим руків'ям і піхвами!» Звідки кіля у вас, діду, це добро взялося!» «Та хто з нас від кіля? Мабуть, прадідівське валялося на горищі. Сьогодні панотець у церкві оголосив наказ отаманів, що як має хто яку зброю, а сам не йтиме в козаки, то щоб на зборню приніс». Постягав, а по обіді занесу, може, й прадідівське, на що придасться. Є тут ще кусень заліза, дід нагнувся і витягнув з-під лавки люфу старовинного мушкета із кремневим замком без приклада, та це вже ні до чого. А ото, показав дід, на револьвер, набої і багнет. Залишилося по. По голос старого зірвався, і він, махнувши рукою, відійшов. «Сідайте, хлопці!» Поки стара вареники помастить, вихилимо по чарці слив'янки вдалася мені цього разу. Господиня поставила на стіл пшоняний куліш і вареники. Обпікаючись похапцем їмо, жінка сідає на лавку і з якимось дивним виразом Любові в очах дивиться на нас. Пригадуєш, старий, отак наші останній раз спішили, скоріше та скоріше, мамо, товариство нас дожидає, а воно смерть дожидала, очі господині застелилися слізьми. Закривши лице фартушком, відвернулася до вікна і тихо заплакала. У господар нахмурився і відклав ложку. Та ну, годі вже, людям страви спожити не даси. Потім глянув на нас якось винувато. Не може стара забути. Двоє синів у нас було, чотирнадцять літ Бог дітей не давав, Потім близнюки вродилися, хлопці були, як кремінь. Того року полягли обидва, як наші з москалями під райгородом билися. Повернувшись, поклав жінці руку на плече. «Та ну, бо, кажу, стара, перестань, не гніви Бога! Його свята воля, що нас на цій землі поселив!» Пригадуєш, як дід було нам про татарів оповідав. Нападуті тих навіть, що в колисті повирізують. Та й чи ми одні? он в Атамасів обидва полягли. У Чучупаків уже троє загинуло. Стара повернулася до нас і, хлипаючи, витерла очі. У Чучупачих ще Олекса та Дем'ян є, та й у Юхима, Чучупаки, чупаки є діти, все ж одна кров, а тут нікого, ну таки ж нікого!» «Нікого-нікого, буркнув старий, от візьмемо сироту, вигодуємо, щоб було кому очі закрити». «А я ж тобі давно, кажу, піди до Никанорихи та поговори, щоб і Вася віддала нам, у неї ж їх п'ятро. Батько ж разом із нашими поліг, а хлопчина він ловкий та послушний. Був я у Никанорихи, та і вас твій он зборні з ліворвертом при боці брекає. У похит зібрався, по війні, каже, до вас прийду, щеня сопливе, користь там із нього буде». Дякуємо господарям за обід і збираємося. Господиня затримує на хвилину відчинивши скриню, виймає дві мережені сорочки. Візьміть, діти, старий парубоцьких не носитиме, а вам у поході знадобляться.